Летюча машина Амброуз Бірс Хоча Бірс дожив до ери авіаперельотів, він помер у 1914 році, неможливо, напевно, сказати, чи літав він хоч раз особисто. Його мініатюра стосується радше не літаків, а довірливості людей, охочих у них інвестувати. І вона неабияк допомагає зрозуміти авторове прізвисько «Запеклий Бірс». Мій улюблений бірсів дотеп звучить так – війна – це спосіб Господа Бога навчити американців географії. Геній, котрий збудував летючу машину, запросив цілий натовп людей стати свідками її злету. У призначений час, коли все було готово до демонстрації, він сів у неї і увімкнув двигун. Машина негайно гупнулася крізь масивний фундамент, на якому її збирали, і зникла під землею. Аеронавт вистрибнув, ледве встигнувши врятуватися. «Ну, – сказав він, – я зробив достатньо, щоб продемонструвати точність своїх розрахунків, а дефекти, – додав він, глибнувши на зруйновану цегляну кладку, – здебільшого базові та фундаментальні. Ці слова переконали людей підписатися на виробництво другої машини». Я сам здивувався, але це, власне, і все. Я навіть не буду байдити вас на донат, але реквізити все ж таки залишу.